Vrienden, goeie naand. Dit is ons laaste aandbijeenkomst van Pinkster 2020. Ons gaan waar nog eerskomende zonig ochend ons laaste thema hee in ons reeks COVID-19 Vra van ons kopskuif. Ons wereld is lekker koud en ek moet dan sê hierdie pastorie het een ongelooflike kachel. Ek het om verlede jaar nou nie gebruik nie, maar koud. Dit is van die kachels wat die lekkerste trek en die beste trek wat ek nog tegengekom het. So ja, ek dink uh, ek sal bykie my hout voorraad moet aanvul in die tyd, want ek is mal oor vier maak uh, en dit hoef nie noodwendig altyd met braai gepaard te gaan nie. Dit kan maar so bykie ook net wees om by te keir en na te sit en kyk, die boesman tevien he, om na die vlamme te kyk en sommer net rustig te raak en mens te wees. Vrienden, ons gaan vanavond begin door net ons afhankelijkheid van die Heere te belei, ook vooral van sy geest, want dit is die gees van God wat ons ook in hierdie pingster sy komst vier, wat vir ons help om ons denken te vernieuwe en helder nie te dink gedachtes wat tot eer van God sal wees. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat jy gekom het, dankie dat jy die intrek in ons levens kom neem het en dat jy die kracht van God is wat vir ons help om Jesus' getuies te wees. Heilige Gees, ons is maar zwak, ons gedagtes is nie altyd tot eer van God nie. En daarom wil ons bid dat hy ook vir ons sal help om ons gedagtes te richt op die dinge wat daar is. om ons gedagtes voordierend te richt in die richting van Christus daar die koers wat ons leven ingeslaan het Heilige Geest ons wil vanavond ook kom bid dat hy die woord vir ons sal oorbreek en dat ons iets sal verstaan van hierdie ongenooide gasten, wat ook in ons gedachte wereld, wil kom plak. Ons bid het, in die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen. Die woord jakkels, is in die Boesmanland, eindelijk een vloekwoord. As jy nou die woord jakkels, tis in die klomboesmanlandse boere moet gebruik, dan raak hulle van hulle koppe af. Hulle het jagbakkies met jagspanne, wat dan die jakkelse gaan soek, en hulle het eindelijk doodmaak. En miskien moet ek ook nog nie so hard sê, hulle maak die jakkelse dood nie, maar die jakkelse rug ongelooflik baie skade aan, in die boesmanland. Hulle vang die jong lammers en selfs oeie wat zwak geword het, word dier die lammers bygekom. Die bybel praat ook van klein jakkelsies, wat die winger kom verniel. In die boek Hooglied lees ons daarvan en dan verwees die klein jakkelsies na klein versoekinkies, wat so ongesiens en onskadelik oor ons pad komt, Vooral in ons verhoudings, Vooral in ons hevelike. Maar dis die klein jakkelsies wat die vinger kom verniel, So lees ons in hooglied. Ons praat oor ons denken, Oor ons gedagtes. Da is ook klein jakkelsies, Wat somtijds in ons koppe kom parkeerplek soek. Hulle is eindelijk onwetige plakkers, in ons koppe. Een so jakkels is stereotypes. Wat betekent dit? Ons is lief om te veralgemeen. Stereotypes is daar die vooraf ingenome veralgemeenings waarmee ek en jy na ander mense en groepe kyk en hulle klassificeer. Ons het reeds in die week gesêe dat ons breine so oorlaai word met stimuli, dat die breinse hekwag net sekere stimuli deurlaat, en die stimuli orden. En as daar reeds gevestigde paaikies in ons brein gestap is, dan is die brein juist lief om daar die uitgetrapte paaikies weer te stap. En nou kom die dilemma. Daar die gevestigde paaikies, word die filters waarmee ek en jy na mense of na groepe mense kyk. Daai klein jak alsies, kom sit vir my en vir jou een bril op waarmee ons na ander kyk. En as ek geneig is om te dink die lewens oortuiging te hee, elkien is net vir homself. Mense wat nie grade het nie, is minder waardig. Mense wat anders lyk as ek is minder waardig. Dan het ek 'n probleem. As ek daai paadjies al van tevore baie gestap het, dan staar ons 'n paar ernstige uitdagings in die gezicht. Want sonder veel moeite lei jou brein jou om op die ou bekende en uitgetrapte paadjies te loop. Daar die stereotypes word dan die filter waarmee ek en jy na ander mense kyk en oor hulle dink. En as ek gewoond is om so te dink, elkien is vir homself, dan sal ek nooit by die punt uitkom waar ek ook 'n hart en een oog en een oor het vir ander mense nie, met die leie vir hulle het nie. As ek vir myself die heel tyd sê, Mense wat nie gerade het nie, wat nie geleerd is nie, is minderwaardig. Dan gaan ek allemaal so benader. En as jy nie graad het nie, gaan ek onmiddellik jou afskryf en sê jy is minderwaardig. So dis een van die klein jakkelsies, wat somtijds in ons koppe kom plak. Een ongenooide gas. Een tweede een, asof dit nou nie genoeg is nie, is daar nog een klein jakkelsie, wat na voren kom, en dis vooroordele. Nou, vooroordele, gaan gepaard met, misplaaste, negatieve gevoelens, teen oor mense van ander geloofsoortuigings, mense van ander rasse, mense wat daar aan een geslag het as ek, mense wat daar aan taal praat. En die vooroordele wat ons het, is dikwils die gevoelens van achterdog, wantrouwe, en haat. En as daai vooroordeele die gereelde paadjies is wat jy stap in jou brein, dan is dit jou default om mense se gedrag en woorde hier volgens te beoordeel. Dan kyk ek weer eens met 'n bril van vooroordeel na jou. En as jy van 'n ander geloof is as ek, as jy 'n moslim is, as jy een man is, as jy een vrou is, as jy Engels praat, dan kyk ek met een stuk achterdog en een stuk wantrouwe in my kop na jou. Een derde een is traumatiese gebeuren uit die verlede. Nog een ongenooide gas, nog een klein jakkelsie wat per ty keer vir ons kom keier. Mense dink dikwels dat die traumatiese gebere vergeet moet word. Moet nie daar oor praat, die sit achter jou, krij dit uit jou gehee uit, los te daad, dis soos een ou koei, wat jy daar moet los. Maar dis juist wanneer die traumatiese gebere ontken word, of geignoreer word, dat ons siek word. Ons brein is so ontwerp dat ons met elke besoek aan die traumatische ervaring, dat jou herinneringe hervorm word. Jy hoef die levenslank aan daar die goe herinneringe te leid nie, of onder daar die goe herinneringe te leid nie. Door dit gereelte besoek, kan jy dit aanpas, jy kan het herbedink, jy kan die traumatiese ervaring krimp en het eindelijk die pijn daarvan minimaliseer. Nou vraag ek myself af, wat er van hierdie ongenoide gasten het ook al in ons koppe kom nesmaak? Het al kom plak, onwettig, Stereotypes waar ons mense veralgemeen vooroordele waar ons moet vooropgestelde idees en met emoties van wantrouwe en achterdog na mense kyk of waar ons die trauma uit ons verlede probeer vir my Ek kry die volgende prentjie na gisterse aankondiging van die president oor die eredienste wat oopgestel is. En ek wys het graag vir julle. Heel waarschijnlijk soos kinder ook een klein jakkelsie wees wat omself thuis maak in ons koppe. Ons brein is ook dier die sonde aangetast, ne? Trouwens, hy is so door die sonde aangetast dat ons selectief onthou en boon op ook subjektief. Ek onthou net stikkies en ek onthou net dit wat my pas om te onthou. Daarom moet ons ook mooi denk oor wat ons oorvertel, oor wat ons vir mense sê, oor wat ons vir mense oor ander mense sê, want ook hierdie klein jak van skinder kan baie makklik in ons gedagtes kom nes maak. Nou wil ek gauwe een oefening met julle doen. Dit gaan so 30 secondes vat. Kom ons probeer vir a, vir a 30 secondes nie aan die coronavirus te dink nie. Ek geef jou 30 secondes. ek dink, jy sal met my saamsteen, ons het die recht gekry nie. As ons sekere gedagtes nie mag bedink nie, dan is ons dikwils daarmee bijheb. In die 30 secondes het ons die heel tyd vir ons gesê, ek mag nie aan die coronavirus dink nie, maar die heel is my gedagtes terug by die coronavirus onderdrukking van sekere gedagtes leid dikwils tot die beheptheid daarmee so as hierdie gedagtes in ons kop kom nesmaak van stereotypes en van vooroordele en van hierdie traumatische gebeur in ons verlede of van skinder dan moet ons die gedagtes nie onderdruk nie want op die lang dier gaan het nie vir ons help nie het gaan nie vir ons werk nie Jy programmeer eindelijk jou gedagtes om die heel tyd daan te dink. Want hoe langer jy vir jouself sê, moet nie daan dink nie. Moe nie moet vooropgestelde idees na mense toe gaan nie. Hoe meer doen jy dit. In plaas daarvan, dat jy probeer weghaard van onwelkome gedagtes, moet jy hulle identificeer. Moet jy hulle in die Sien die gedagtes vir wat hulle is, gesigloose tiranne, wat beheer uitoefen, so lang as wat hulle in jou kop rondhang. Ek sê weer, dis gesigloose tiranne, wat beheer uitoefen, so lang as wat hulle in jou gedagtes, aan jou kop rondhang. Ontmasker hulle, hou op om van hulle weg te hardloop, dan sal hulle begin verdwijn. Noem hulle by die naam, identificeer hulle, kyk hulle in die oog. Hierdie ongenoide gasten kom nie as 30 ton lorries in jou kop ingerij nie. Hulle kom as klein saaikies wat geplant wort. Jacobus 1 verduidelik dit so mooi daarvan in vers 13. Een fout moet ons echter nie maak nie. Ek kan nie sê dat God die een is wat al die slechte dinge oor my bring net om my te toets nie. Met sikke speelikies hou God om nie op nie. Dis nie asof die een of ander bose mag God aan sikke toetse kan onderwerp of dat God mense daaraan onderwerp nie. Nee, dinge wat die geestelike strijd in jou leven veroorzaak as jou eie skuld. Die mens begin aan allerhande verkeerde dinge dink en wil dit dan net doen. Soos een kind wat achter een schoenlapper aan hard loop, loopt die verkeerde gedagtes die persoon al hoe dieper die moeilijkheid in. Dan word jou christenskap voor een toets gestel, jy moet kies. As jy kies om op die verkeerde pad aan te gaan, sal jy later nie net oor die verkeerde dinge dink nie, maar het ook begin doen. En hoe meer jy dit doen, hoe meer sal jy dit wil doen. So werkt die sonde met die mens. Dit is die pad naar die afgrond. Die afgrond van Godverlatenheid en die dood. Vrienden, ons kan nie die gedagtes wat in ons kop inkom. Noodwendig uitblok nie. Maar as die gedagtes in ons kop ingekom het, dan is die gedagtes in ons hande. En moet ek en jy besluit of die gedagtes en of toetsen moet blij en of hulle moet glij? Kom ek gebruik een beeld om dit te verduidelik. Ons het allemaal al buiten die natuur gesit en um, dan vlieg daar een duif oor jou kop. Kan ons dit keer? Nee, ons kan nie. Die duif vlieg waar en wanneer hy wil. Hy sal oor ons kop vlieg, ons kan niks te aandoen nie. Maar hy sê al een duif, as hy begin om een nees te maak op jou kop, en hy begin takkies andraan, blaarkies, en die nes begin vorm aanneem op ons kop. Kan ons dit keer? Natuurlijk! Ek kan dood eenvoudig die takkies van my kop afkrap, um, en sorg dat die duif nie op my kop nes maak nie. Precies dit is wat Jacobus hier skrywe. Ons kan nie altyd die saaikies wat, geplant word in ons gedagtes uitblok nie. Ons kan nie altyd die negatieve gedagtes noodwendig keer nie. Maar as die gedagtes in ons kop inkom en ons begin dit vertroetel en ons begin ons verlustig daarin en ons koester dit en ons bedink dit dan word die saai kies bevrug en begin ons uiteindelik doen wat ons dink. Nee, ons kan kies om te sê, ek gaan nie laat hierdie duif in my kop nes maak nie. Ek gaan nie toelaat dat hierdie gedagtes kom plak in my kop nie. Ek gaan het by die naam noem, ek gaan het in die oog kyk, ek gaan het identificeer, ek gaan hierdie gedagtes krimp, kap them to saai, soos wat ons gister aand het. En ek gaan het ondergeskik maak aan Christus. Ek gaan hierdie gedagtes gevangen neem en sê dit is nie van God nie en ek gaan het ondergeskik gehoorzaam maak aan Christus so dat ek en jy weer die koers achter Christus kan aanloop vriende hierdie klein jakkelsies kan ons nie noodwendig keer wat wilkom plak by ons, of ongenooid inkom in ons koppe nie. Net soos wat ons duifse vlieg oor ons kop nie kan keer nie. Maar as daie gedagtes begin nes maak, as ons dit vertroetel, dan mag ons hierdie nes van ons koppe afkrap. Dan mag ek met die kracht van die Heilige Gees Ook bid en sê, jyre, asseblief, ek neem hierdie gedachtes gevangen. Dis gedachtes van stereotypering, dis van vooroordele, dis van, van skinder. Ek, ek wil dit nie heenie, dis nie tot die eer nie. Ek stel dit ongeskik aan Christus en ek skuif dit een kant toe. En ek focus my daggedachtes op die pad achter Christus aan. Vrienden, dit is miskien makkelijker gesê is gedaan, maar ek wil jou uitnooi, om in die eerste plek, bewis te wees, van die ongenooide gasten, die klein jakkelsies, wat in jou kop ook somtijds welkom nes maak. En as jy bewus geraak het daarvan, ook soos 1 Korintheers 10 van ons sê, hierdie ongenooide gasten, hierdie onwelkome gedagtes, wat nie tot eer van die Heere is nie, gevangen te neem en het ondergeskik gehoorzaam te maak aan Christus. Mag my en jou gedagtes ook tot eer van God wees. Mag ons nooit toelaat dat hierdie klein jakkelsies ons wingerde kom verneel nie. Amen. Vrienden, ons wil baie dankie sê vir lidmate wat reeds hulle geelkie oorgeplaas het vir die bybels. Ons werk maar so op 65 rand vir die gesubsidieerde bybel, vir ons volwassenes en dan 20 rand vir die kinders, vir die rooie Gideon bybelkie wat ook by die skole uitgedeel kan word. Baie dankie dat die heren dit ook op julle hart gesit het, om ook vir die bybelgenootskap hierdie fondse by te draad mag die heilige gees die gees van die waarheid ons help dat ons gedacht is ook vol van waarheid en reinheid en edelheid en alles wat mooi is sal wees en dat die heilige gees ons juist kracht sal gee om hierdie jakalsies te eien en hulle ondergeskik en gehoorzaam te maak aan Christus. Amen.